Capitolul 3: Nimic altceva decât misiunea. După febra și agitația ultimelor verificări și preparative, ieșirea în mare a constituit o destindere pentru toți. Perfidă că totdeauna vremea se stricase și un vânt puternic agita apele lohului răscolit de și berbeci. Creste albe de spumă, rezultate din spargerea valurilor, datorită vântului și aderenței bazei lor de fund. Aproape toți marinarii de pe gersne erau înșirați pe punte de-a lungul balustradei pentru a asista la plecare. Înfruntând valurile cu corpul să au arungit, Lima a stopat lângă Ubud ca să-l piloteze în larg. În picioare, la partea din fața pasarelei, a plecat peste balustradă, merșel urmărea cu privirea cum se agita ajutorul șefului de echipaj sub Kane, Cain, poreclit zdrahonul, dirijând pe cei ce manipulau parâmele la posturile de manevră. Cain, era un bun suboficier de marină și avea multă experiență, așa că nu exista niciun pericol să scape ceva din vedere. Sub cisme, Marshall simțea grătarul punții trepidând și vibrând din cauza bătăilor puternice ale dizelelor, și ne închipuia pe Frenzel jos, în fața tabloului de control, supraveghind în același timp cadranele și oamenii din echipa sa. Marshall purta un impermeabil peste mai multe rânduri de veșminte suprapuse și un fular gros în jurul gâtului. Totuși, era frig. Nu-și putea stăpâni tremurul. Probabil mai mult din cauza nervilor." Strigă. Fiți gata." Mai jos, un om de veche a repetat ordinul într-o portavoce, iar de deasupra se auzea un scârțit ușor. Probabil Gerard manevrează periscopul pentru a lua relevmente." Gândi Marshall, amintindu-și totodată că secundul îi păruse foarte obosit la întoarcerea din scurta lui permisie. Vorbăreț nu fusese niciodată, dar era de un ajutor prețios să-l ia alături. Se putea conta pe el. Încă trei minute, anunță un matelot. Foarte bine! Marshall nu prea avusese timp să stea de vorbă cu Gerard. Îl întrebase doar ce facea soția lui și adăugase. Ce-a spus că plecea atât de repede înapoi? Răspuns. Nu mi-a făcut prea multe reproșuri. Bietul Bob... Probabil că fusese luat la rost, gândi Marshall. Ea a trăs apoi atenția sublocotenentului Warwick. Se depărtase puțin de pasarele ca să schimbe câteva cuvinte cu Kane. Lângă robustul subofițări de marină și zdrafenii flăcăi din echipa acestuia, sublocotenentul părea și mai firav. Alături, pe puntea micului submarin de tip H, se aflau câțiva marinari. asistau la plecarea ubutului. Cineva le-a strigat. Noroc bun, camarazi!" Iar altul, călătorie bună și să vă întoarceți sănătoși acasă. Cu toate urările prietenești, încurajatoare sau glumețe ca de obicei, Marshall încerca un sentiment ciudat, deosebit de ceea ce simțise la alte plecări. Privind înainte la berbecii răscoliți, vedea teuga ubutului prelungită, aparent cu un capăt de săgeată lung și negru. Era sârma antiplasă, marcând o linie subțire pe cerul întunecat, pe care norii goneu fugăriți de vânt. Teugă suprastructură la extremitatea prova a navei. De pe punta de comandă a navei, bază, a sășnit un fascicul de lumină și au mai răsunat câteva urale, dominând bătăile dizelelor și vășeitul persistent al vântului. Locotenentul Bac ieși prin tambuc și urcă pe dibuite pe grătarul pasarelei a deschidere în puntea navei. Fața lui formă o pată luminoasă în obscuritatea crescândă. Totul este gata, sir, anunță el cu voce în care se simțea accentul londonez. Am verificat lista ce mi-ați dat și cred că n-a fost uitat nimic. Marshall i-a confirmat cu un gest primirea raportului, dar mai întâi ordonă. la prova! După care îi răspunsă lui ba. În orice caz, acum e prea târziu ca să mai facem ceva. Mola comandă pe nave pentru manipularea parâmelor. Lasă, dai drumul. Simțea puntea mișcându-se ușor. Vântul îndepărta încet prova submarinului de gersnei. Parâma eliberată se freca cu zgomot de carcasă și echipa lui Kane o ridică repede la bord. Mola, pupa! Continuă să comande Marshall. Să auzi pași precipitați, zgomotul unei căderi, o înjurătură grosolană, apoi. Totul în regulă la pupasă! Merșele replica scurt. Mai controlez o dată, Bac! Acesta se aplecă peste balustrada din spatele pasarelei pentru a mai vedea o dacă totul era în regulă, căci înfășurarea unei parame în jurul elicei putea să împiedice plecarea navei la timpul planificat. Yeah. Și un start greșit n-ar fi fost de bun augur. Bac raportă. Totul în regulă, sir, peste tot. Treptat se distanța între cele două nave. Pe Gersney, figurile oamenilor abia mai erau vizibile. Amândouă mașinile încet înainte. Imediat bătaia motoarelor s-a întețit. A devenit mai clară, dar tot se mai întrerupea. La pupa, elicele învolburau apa spumoasă. Curând, motoarele au luat însă un ritm regulat. Drum 290. Mersul a așteptat ca ordinul să fie transmis prin portavoce, apoi a Transmiteți secundului să îndrepte periscopul spre Lima. Peste un moment, i va aprinde lumina de la pupa ca să ne ghidăm după ea. Totul a decurs foarte repede. U192 se depărta de locul său de acostare. Prova ascuțită proiecta de o parte și de alta o dublă învolburare de spumă, și valul provocat, Ondula cu grație de-a lungul balasturilor bombate. Merge la o zi, cum unul din mateloții de veche vorbea cu voce joasă, dar foarte animat, și l interpelă. Tăcere, fii atent la ce se întâmplă în sectorul dumitale și păstrează ți comentariile pentru mai târziu. Bac transmita. Postul central raportează că totul este în ordine, sir. Bine. Nu știu dacă să-i mai sau să se lase pe gubaș, Pescărușii zburau la suprafața apei, scoțând țipete stridente. În crepuscul, stolul lor apărea ca o coroană mortuară, abandonată pe mare. Merșel se înfioră. Acum, dizelele submarinului duduiau lin. După ce s-a învârtit aproape pe loc, lima se îndreptă spre larg. Ce frumos era! O jucărie de lux, probabil cu portul de ataș undeva pe Mediterana, în alte timpuri. Plecat peste portavoce, Marshall ordonă. Menține drumul, Sterky. Peste 15 minute vom întâlni un curent puternic de travers." Am înțeles, sir." Vocea lui Sterky parcă venea de la multe mile distanță. Marshall îl cunoștea mai de mult. Oare la ce se gândea el acum? De statură excepțional de scundă, avea aspectul unui dihornă părlit. Cu ocazia precedentei sale embarcări, nava pe care se afla fusese scufundată de bombardiere în largul coastelor olandeze. Nici el nu știa cum se salvase, cum supraviețuise. A fost cules împreună cu alți trei de o vedetă torpiloare, mai mult mort decât viu. Acum pornea din nou pe mare. Poate că silueta lui Zveltă îl salvase, desmințind părerea că, de obicei, grașii supraviețuiesc. Nava la tribord, sir!" Marshall își îndreptă binoclul în direcția indicată și, după un moment, recunoscu una din navele de siguranță ale lui Browning, care își îndeplinea misiunea de a masca plecarea submarinului. E în ordine," era răspunse Merșel celui ce anunțase. Nu te ocupa de ea. Continuă vechea." Am înțeles, sir." Era vocea materotului de veghe pe care îl repezise mai înainte pentru trâncăneală. După ton, se simțea că omul fusese sensibil la lui ală. Afară din loch, Hula sporea pe măsură ce se depărta un larg. Dar Gerard reușea să mențină în câmpul de vizibilitate al periscopului lumina din pupa iahtului. Era un început promițător. Deasupra parapetului, pasarelei, apărut figura rotundă lucind de soare a lui Warwick. Abia sufla. Toate paramele au fost puse în siguranță la bord, sir. Foarte bine. Unde gândi Marshall... Vor rămâne până ne vom reîntoarce în port. Dacă nu... Apoi continuă. Trimite jos echipa cu care ai lucrat. După un moment de ezitare. După care mergi și verifică capacul prova. Sublocotenentul se depărtă grăbit în timp ce Bac remarca. Cred că începe să-i placă. Poate. Apoi mergi îl întrebă. Și, dumneata, cum te simți în noul serviciu? Mi se pare că ai mai făcut 18 luni pe submarine. Bac ezită între mai multe răspunsuri și declară. De-asta dată e ceva mai neobișnuit, sir. A auzit tropot de pași pe scară. Era un matelot care încerca să suie la pasarelă și unul din echipa lui Warwick îl apostrofa vigoros. Ce se întâmplă acolo? întrebă Marshall. Buck îl informă. — Unul care vrea să vomite în aer liber, sir! Înghețat sub veșmintele umede, omul din echipa lui Warwick se lăsa impresionat de suferința bolnavului. Cineva îl interpelă. — Hai, mă, roșcovanule, dă-te la o parte. Lasă-l să treacă. E bolnav bietul de el. — Ba, trimite-l jos! interveni Marshall. Dacă vine să vomite, sunt acolo căldări pentru așa ceva. În timp ce dispărea jos, respectivul tot vomita. Și merge el își mușca buza. Își reproșa duritatea față de tânărul suferind de rău de mare. Dar odată plecați în misiune, pe pasarele nu trebuie să se afle decât ofițerul de cart și oamenii lui de veche. Orice prezență în plus poate avea consecințe grave. Un atac neprevăzut impune o imersiune rapidă și se provoacă înghesioară la capacul deschis, în timp ce nava începe să se scufunde încet. Gerald, aflat la postul central, știa bine acest lucru. Cine ar fi trebuit să-l lase pe cel suferind să urce pe punte prin pasarelă? Warwick apărut lângă Marshall, scuturându-se de apă ca un cățel plouat. Totul în regulă, sir, adăugă zâmbind. În fine, Marshall surâse și el. Poate că altădată se mâna să și el cu Warwick. Bine, îi răspunse, poți coborî? Nu aș putea să rămână aici, sir, întrebă Warwick timid. Dacă vrei... Cu la ochi, Marshall urmărea lumina iahtului și îl văzu balansându-se la primele valuri. Totuși se comportă bine, îi spuse lui Warwick. Încerca să-și imagineze țărmul care dispărea în obscuritate dincolo de pupa. Poate că niciun indiscret nu văzuse submarinul plecând. Pe deasupra norilor zbărnea un avion... Băzitul surd al motoarelor lui a fost curând acoperit de cel al dizelelor submarinului. Brusc i-a venit în minte Frenzel. La dejun fusese plin de bună dispoziție, bucuros că sectorul lui era gata de plecare, că era sigur de bună funcționarea mașinilor. Deasupra cușetei lui, Marshall remarcase fixate pe perete fotografiile soției și copilului, un băiețel, și îi se strânsese inima. Aici secundul! M-au auzit, sir?" Era Gerald la portavoce. Schimbăm drumul. 279. 9 Bineînțeles dacă busola limei este bine verificată. Îți mulțumesc. Dar Merșel mai aștepta, convins că mai urma ceva. Și așa a fost. În ce privește materătul bolnav îmi pare tare rău, sir. A fost o prostie din partea mea să-l să pe pasarelă. Nu-i nimic, Bob. Nu te mai gândi. Cred că ai destule altele pe cap. Aveți dreptate, sir, destule. Vocea mai puțin crispată arăta că Gerard răsufla ușurat. Oamenii încep să se obișnuiască cu nava și trebuie să recunosc că se lasă ușor manevrată, să nu deochem. Când s-a terminat convorbirea, mersul reveni la gândurile sale. Oare Gerard era preocupat de necazuri personale? Probabil că da. Chiar pe timp de război, geria tot trebuia plătită. Notele de cumpărături achitate și alte cumpărături trebuiau făcute chiar dacă erau modeste. Și soția lui era din nou singură. Marshall se întreba dacă îi plăcuse șalul pe care Gerald îl cumpărase la Malta. Gândurile ei au fost întrerupte de o întrebare a lui Warwick. Credeți că o să ne apropiem mult de ei?" De cine? De nemți?" Redicând din umer, Marshall continuă. Se prea poate." Și dacă se întâmplă, trebuie să te descurci. Voi încerca, sir, murmură Warwick. Cred și eu, interveni brusc Buck. Cu țoarele alea nemțești pe el o să asemenea cu un brav mic nemțoi. Merș la probă cu un gest în cap. Aveau la bord o întreagă colecție de uniforme germane. Urmau să fie utilizate numai dacă angajau o bătălie la suprafață și de la scurtă distanță. Și pentru asemenea situație, Warwick era foarte potrivit. Devenind serios, Bac adăugă. Nu-ți bate capul Warwick? Sunt sigur că te vei descurca. Merșel cu dar atitudinea prietenească a lui Bac dovedea că nu era un insensibil așa cum îl crezuse. Îți convine, îi riposta Warwick lui Bac, cu torpirele tale nu sunt probleme. Măgăoaile alea nu trebuie să vorbească nemțește și nici altă limbă. Submarinul căzu brutal în colul unui val și o perdea de mici picături, inundă suportul periscopului. Vremea se strica mereu și de ambele părți ale provei nu se mai zăra nici urmă de țărm. Lumina albastră din pupa limei juca în toate direcțiile și marșal știa că cei de pe yachtul auxiliar se simțeau destul de prost. Și imagina pe comandant sperând că cele două ore următoare vor trece fără incidente și va veni momentul când, după ce asista la proba de imersiune a submarinului, Puteau să se întoarcă la adăpostul portului. Și mersul se gândea la imersiune. Trebuia executată neapărat. Nu mai avea altă ocazie să probeze comportarea navei în prezența unui martor. După care... Gonindu-și gândurile, el ordonă: Schimbați pe cei de veche și stewardul să-mi aducă ceva cald de băut. Își imaginau oamenii echipajului stând la posturi, supraveghind aparatele și manetele de comandă, ascultând atenți bătaia motoarelor și ritmul elicelor. Alții, încă în repaus, aveau timp să gândească, să-și în revistă simțămintele, în timp ce fiecare minut îi despărțea tot mai mult de acasă. Peste câteva zile se vor obișnui cu submarinul ca și cu orice altă navă. Nu trebuiau însă lăsați să se încreadă prea mult în abilitatea lor. Ar fi jos poate chiar fatal. Matelotul brevetat Churchill cere permisia să urce la pasarele, sir. Cel ce raporta abia stăpânea râsul. Afectat la tuburile lanstorpile, Churchill îndeplinea și funcția de steward la careul ofițerilor. De la începutul războiului, toți surudeau când îi se pronunța numele patrimonic. Aluzi era faptul că Winston Churchill era în acea vreme prim-ministru al Marii Britanii. De acord. Curând, punând o cană și paharele pe o tavă sprijinită de piept, Stewardul a apărut prin tambuchi, salută și spuse: Cacao, ser! Turnând lichidul gros în paharele, privi cruci spre berbecii rostogoris pe suprafața mării și blestemă printre dinți: Lua varnaiba." Ducând paharul spre gură, merge și îl întrebă Cum merge treaba, Churchill? Surprins, stewardul răspunse cu un vădit accent de Cockney, londonez de baștină, mai ales din estul orașului. Strașnic, sir! Bucătarul pregătește o friptură faină, specialitatea lui." Apoi coborâ prin gura deschisă a tambuchiului, în timp ce unul din cei de carte îl interpela. Salută din partea mea pe colegii dumitale din Consiliul de Război." Înainte de a dispare, George le replică. Care ești la deșteptule?" După acest mic incident, Buck s-a adresat lui Marshall. Cred, sir, că nu o să avem dificultăți cu torpilele. Le-am verificat pe fiecare în parte, dar am auzit că și nemții au rebuturi. Goli pe punte ultimele picături de cacao și adăugă. Dacă îmi dați voie, sir, m-aș duce să văd cum se prezintă situația la prova. Pună idee. Marshall știa că inspecția lui Buck va desmorți pe torpilorii din prova. Ii va împiedica să se lase furați de gânduri. Mai târziu, obișnuiți cu marea, își vor pune mai puține întrebări. Deocamdată era preferabil să nu prea aibă timp să gândească la fiecare rotire de elice care îi îndepărta de cămine, de familii și prieteni. După plecarea lui Bac, o Arui întrebă. Este adevărat ce a spus, sir?" Merșel lăsă binocul în jos. Are buturi avem și noi câteodată. Greu de aflat de ce." Se întâmplă. Se pleca apoi asupra vocii. Atenție la viteză! Lima se mișcă foarte încet și dacă nu suntem atenți o să trecem pe lângă ea depășind-o. A auzit pe sterchi confirmând primirea comenzii și repetând-o. Gerard și Frenzel dădau de sigur ordinele necesare. De vreau se sprijinea cu ambele brațe pe masa hărților. Deocamdată nu avea nimic de făcut. Privea cam cu dispreț agitația celorlalți. Vom avea mult de furcă, nu e așa, sir?" Marshall îl privi pe Warwick. El pusese întrebarea. Cred că da. Sigur că vom avea probleme. Cu încetul le vom rezolva pe toate." În ochii sub locotenentului, Marshall citea o oarecare teamă pe care nu trebuia să-i o alimenteze ca să nu devină paralizantă. Și nu trebuia ca Warwick să vadă în comandantul său o ființă superioară, un erou neînfricat. Tânărul trebuia să rămână el însuși, să-și afirme propriei personalitate. Schimbând subiectul, Marshall îl întrebă. În afară de cursurile universitare, ce te mai interesează, Warwick? „Militez pentru pace, sir! la tânărului îl amuză pe Marshall, care surâse și exclamă. asta e bună! Pe măsură ce submarinul se depărta de coastă, deplasarea devenea tot mai anevoioasă. Vântul se întețea. Valuri tot mai multe brăzdau suprafața mării. Zgomotul lor acoperea pe cel al mașinilor. Pe pasarelă, cei patru inși se agățau cu ambele mâini de oțelul umed al balustradei și își încordau picioarele ca să facă față bruștelor mișcări ale navei. Ocheii okay, lăcrimau. Totuși merșul se forța să urmărească peste prova lumina limei. Totul va merge mai ușor când își vor mări viteza, căci ubutul era proiectat să navigheze rapid la suprafață ca să-și poată urmări prada, să ajungă la distanță convenabilă, apoi să intre în imersiune și să atace. Ajudecând după reacțiile propriului sau stomac, Marshall își spuse că probabil câțiva boboci din echipaj se simțeau teribil de rău. Cele două nave au ajuns în fine la locul convenit. Fără a înceta să observe iachtul balansându-se violent, Marshall spuse... Am ajuns, apoi plecându-se asupra portavocii. Totul este gata jos? Gata, săr, răspunse Sterki. Ceasul din postul central arată ora 19. Merge, lor donă. Mesaj pentru Lima. Așteptă ca Warwick să pregătească lanterna pentru semnalizare. Începem proba de imersiune, ordână oamenilor de veche. Toată lumea ajuste pe pasarelă. Era nemaipomenit de calm, detașat complet de toate. Pe mare se văzu o lumină deplasându-se și îi se păru că aude sirena iahtului, dându un foarte scurt semnal. Warwick se grăbi spre tambuchiul de coborâre și merșelă rămase singur. Încet și calm, închise capacele celor două portavoci, aruncă o ultimă privire în jur și spre silueta abia perceptibilă a limei, apoi coborâ și învârti roata de blocare a capacului superior. După care, fără grabă, coboru unecoasă, la piciorul căreia aștepta un matelot pentru a strânge în șurubur capacul inferior. Acesta, din urmă, făcând un scomod surd, ca atunci când afunzi o canistră goală în apă. După mușcăturile vântului și șfichiuiturile picăturilor de ploaie, în postul central de comandă, merșel simți că obrajii încep să iardă. Și-a predat impermeabilul umed unui matelot și privi la cei din jur. Micul Sterky, la timonă, atent, încordat, cei doi timonieri de la cărmele orizontale, cu capetele plecate asupra cadranelor, Gerard în picioare, cu brațele încrucișate, în spatele lui Sterky, cu o riglă de calcul ieșindu-i din buzunarul tunicii, așa cum și le închipuise. de vreu, se afla la masa hărților și Frenzel observa atent tabloul de control cu figura luminată de reflexele becurilor colorate. Totul în regulă, secundule. Gerard se întoarse spre Marshall. Se vedea că e palid cu tot tenul bronzat. Totul este gata, sir. Marshall se apropie de periscopul Prova și îl roti încet, căutând să prindă iahtul Lima, care a apărut ca o masă imprecisă la distanța de un cablu. Un cablu egal cu 185 metri. Manevrați cărmele orizontale prova! Coborâ ocularul periscopului și observă cârmele prova, desfăcându-se ca două brațe. Perechea pupa era deja în poziție de imersiune, dar trebuia făcută probă completă, cel puțin odată. Acționați cărmele prova și pupa, secundule! Din nou cârmele se mișcarea de la poziția de urcare la cea de imersiune, apoi revenirea la orizontală. Un tânăr mecanic rămăsese cu gura căscată la comandant, privindul ca un iepure hipnotizat. Mersul îi zâmbi, dar tânărul rămase mai departe serios, privindu-l la cei din jur. Atmosfera era călduță, luminile străluceau, tricourile oamenilor erau încă curate, nemurdărite cu pete de ulei. Cârmele, prova și pupa funcționează bine, sir," anunță Gerald. Mersul se a lui Frenzel. Gata, șeful mecanic." Acesta probă cu un gest scurt din cap. Merșel privi din nou prin periscop. Începea imersiunea. Totul era straniu de tăcut. Nimeni nu mișca în interiorul submarinului. Motoarele electrice preluau schimbul de la dizele. Gata pentru imersiune! Amândouă în mașinile încet înainte. Deschideți purjele. Coborâre la 14 metri. Purge? dispozitiv pentru evacuarea aerului din tankuri și balasturi, condiția intrării submarinului în imersiune. Merșel observa cu atenție cărmele Prova, lăsându-se în jos ca niște aripioare de pește. Se distinge -o bine în valul spumos ce însoțea Prova. Ca întotdeauna, spectacolul îl încânta. Prova cobora în adânc, marea năvălea peste punte care se înglina sub picioare. A avut impresia că o țâșnire de spumă îi stropește figura și, ca de obicei, fu tentat să-și respirația ca pentru a se feri de nec. Nava continua să se afunde, înghițită treptat de marea, tot mai silențioasă sub valurile agitate. Coborâs periscopul. Merșel privi la indicatoarele de adâncime și la cele de poziție a cârmelor. Gerard manevrat mirabil, calm, fără grabă. Privea acul mare deplasându-se în raport cu adâncimea. Când acesta se opri, cu voce gravă, Gerard anunță. – 14 metri, sir! Cota periscopică! – Ridicați periscopul! Și el inspectă din nou suprafața mării. Lima nu se mai vedea în întuneric, dar i s-au auzau ușor bătăile ritmice ale mașinilor. – Coborâți periscopul! Merșel împinse manetele instrumentului în lăcașurile respective. – Imersiune la 20 de metri! Apoi așteptă. De la toate compartimentele, veneau rapoarte la postul central prin interfon sau portavoci. Asculta vorbele, urmărind în același timp uruitul uniform al motoarelor și băzitul sondei ultrason. Dispozitiv cu care se măsoară adâncimea în timpul navigației, tot pe baza unui semnal de ultrasunete. 20 de metri, sir! A raportat Gerard, ștergându și fruntea cu brațul. Nu se semnalează infiltrații de apă. În sfârșit, o veste bună, exclamă flegmatic de vreu. Niciun comentariu. Conform instrucțiunilor, menținură o jumătate de oră aceeași adâncime și viteză, nava era stabilă ca o construcție terestră, și rapoartele diverselor compartimente nu semnalau vreo defecțiune. După ce a trecut timpul prescris pentru probă, mergea donă. Pregătiți ieșirea la suprafață. Apoi semnalăm limei că totul este în regulă și pornim la drum la suprafață. Drăcii asta nemțească se comportă bine, remarcă Gerald. și la probă. Așa este. Vom intra în imersiune din nou înainte de zori. Verifică dacă oamenii de cat cunosc perfect instrucțiunile. Aici, orice greșeală poate fi fatală. Privi la oameni unul după altul. Începând de acum, U-192 își reia cursa, cu o voce gravă, dar zâmbind, adăugă, sub o conducere cu totul nouă. merge deschise ochii și timp de câteva minute, contemplă curbura plafonului de deasupra cușetei. După tăcerea ce domnea, știa ce se întâmplă. Submarinul era tot în imersiune, nu se servise încă micul dejun. Lâmbița de citit aprinsă și carnetul de note de pe cuvertură îi dovedeau că seara adormise pe nesimțite. Pentru el nu exista interval între starea de veche și cea de somn. Se dezbărase de mult de asemenea lux. Constată că în dimineața aceea, pentru prima oară, la deșteptare, nu se mirase descoperind tabla curbată deasupra capului, iar încă aceasta îl surprinsese. Erau de opt zile pe mare și se obișnuise cu multe lucruri. Își consultă ceasul. Ora 06 De când se despărțiseră de Lima, majoritatea zilelor le petrecuseră în imersiune, dar aproape toate nopțile la suprafață, pentru reîncărcarea acumulatorilor, supraveghind însă multiplele semnale care, în întuneric, le aminteau realitatea războiului. În aceste opt zile, învățase multe lucruri folositoare pentru sarcinile sale de comandă și în privința noii a lui U-192. Navigaseră spre vest, pătrundau tot mai departe în Atlantic și-și urmau drumul evitând marile itinerarii ale convoailor, ferindu-se de prieteni ca și de inamici, dirijându-se numai după instrucțiunile secrete cei fuseseră încredințate. Statul major al lui Browning lucrase bine, le predase traducerea codurilor și jurnalelor de bord germane. Din acesta din urmă, Merșel aflase trecutul submarinului tot așa de bine ca propria sa viață. Cu baza la Lorient, pe coasta franceză, U-192 fusese tot timpul folosit în Atlantic pentru a distruge vase aliate, până în ziua când reparații urgente l-au constrâns să se întoarcă la Kiel, adevăratul soport de domiciliu. Acolo, în timp ce era repus în stare de funcționare, echipajul a fost dispersat și repartizat altor unități recent ieșite din șantierele navale. De fapt, istoricul lui U-192 semăna cu al tristremului, care și el fusese trimis în mare, doar cu scopul de a instrui echipajul pentru operații ulterioare. La întoarcere, după terminarea cu bine a misiunii, U-192 urma să revine la Lorient pentru a-și relua locul alături de alte nave consoarte. Alta asemănare cu tristrăm Mateloții erau veniți de pretutindeni și avuseseră parte de un antrenament doar parțial, dar comandantul și secundul erau oameni cu experiență. Marshall își aruncă privirea la șapca germană agățată în cuierul de pe spatele ușii. Poate că va fi obligat să o poarte, dacă alte șiretlicuri dădeau greși. O încercase o singură dată. Cu coafa ei albă, semn distinctiv de comandant de Ubud, era foarte arătoasă. Își umezi buzele uscate. În și leși simțea parcă un gust de motorină. Păcat că au fost obligați și noaptea trecută să rămână în imersiune, dar siguranța trecea pe primul plan. U-192 se afla acum la vreo mie de mile la sud de capul Farwell, Groenlanda, și la o distanță egală de insula Terra Nova, Canada. În părțile acelea, inamic, nu le erau doar germanii. Se puteau ciocni cu un ghețar și, pentru a evita pericolul, era mai prudent să rămână în imersiune. Prin pereți pătrundeau acum zgomote de pași și zângănii de veselă. Era vremea micului dejun, singura ocazie din timpul zilei când putea să stea de vorbă concomitent cu majoritatea ofițerilor. Pe drum, spre zona în care vacile de muls se întâlneau cu submarinele pe care le aprovizionau, au fost confruntați cu toate necazurile obișnuite unei prime călătorii. Zupa pe defecte și deteriorări inexplicabile în circuitele electrice pe care au trebuit să le detecteze unul câte unul cu ajutorul lui Warwick și al unuia din radiotelegrafiști, ambii cunoscând Germana, s-au descurcat în instrucțiunile neptește aflate la bord. După primele două-trei zile de mare, mulți din oamenii echipajului începuseră să dea semne ale unei încrederi excesive. Era o experiență neobișnuită. Se fereau de navele de patrulare engleze și aliate, se scufundau odată ce zăreau un avion sau auzeau doar uruitul unui motor de avion. Toate acestea creau o atmosferă de roman de aventuri, care îi ajuta să uite de cruda realitatea misiunii lor. Faptul că se cerea excesiv de mult fiecăruia avea influență asupra comportamentului. Cea mai mică tensiune dădea naștere unui conflict. Dacă cineva se prezenta la cart cu o întârziere de numai un minut, era privit dușmănos de cel pe care îl schimba. Ieșiri nejustificate, dar de-înțeles. Echipajul nu va ajunge să formeze un tot unitar. Nu se va fi sudat decât după ce va fi înfruntat dinamicul. Între Gerard și Devere a avut loc chiar un mic incident. Din fericire, repede a planat. A fost provocat de o decizie luată de Marshall la trei zile de la pornire. Vremea se ameliorase și Atlanticul Cenușiu era brăzdat de valuri mari fără să fie amenințătoare. Așa că Marshall ordonase un exercițiu de imersiune la mare adâncime, primul de acest fel întreprins de ei. Probă importantă pentru orice submarin, cu atât mai mult pentru U-192. 350 de picioare nu erau prea mult, căci submarinul fusese construit ca să suporte adâncim și mai mari. Dar într-o asemenea probă, nimeni nu se simte la largul său. Frenzel și electricianul șef Urmau să se strecoare cu greutate până în colțurile cele mai strâmte ale navei, în căutarea vreunui viciu de construcție sau a unei infiltrații de apă. Mulți din echipaj nu prea se simțeau în siguranță la gândul că grosimea tablei corpului rezistent nu depășea un inch. 2,54 cm). Gerard operase de multe ori pe tristrâm la mare adâncime și de data aceasta ca întotdeauna, înainte de această probă, a făcut multiple și amănunțite calcule cu rigla. Trebuia de câteva ori pe zi verificată asieta navei. Consumul de combustibil putea provoca o pierdere de greutate care trebuia cât mai curând compensată. Mai trebuia să se țină seama de schimbările intervenite în greutatea rezervoarelor de alimente și apă potabilă, precum și de deplasările simultane ale oamenilor, de exemplu când se precipitau spre posturile de luptă. Un submarin, a ieșit pe neașteptate la suprafață în momentul lansării torpilor pentru că, un secund neatent, uitase să compenseze bruscă reducerea greutății navei. Din când în când, un scârțit strident sau o trosnitură înspăimânta pe cei mai neexperimentați membri ai echipajului. Chiar la adâncime de numai 100 de picioare, fiecare iard pătrat al suprafeței navei suporta o presiune de 25 tone de apă. Un iard... Egal 0,914 metri, un iard pătrat, 0,836 metri pătrați. Când acele indicatoare de adâncime s-au imobilizat la diviziunea 150 de metri, Gerard a întrebat. Începem să urcăm, sir?" De vre, a exclamat însă ironic. Mi se pare că nu prea te simți în siguranță, secundule." Merchel își dăduse seama de antipatia existentă între cei doi. Aflat la bordul lui U-192 de când a fost capturat, probabil că de vreo sperase să devină el secund. Cât despre Gerard, lunga campanie din Mediterana, îl solicita se poate prea mult. Ambele motive îi păreau plauzibile lui Merchel care lăsă întrebarea lui Gerard fără răspuns, mulțumindu-se a ordona calm. Verificați toate compartimentele. După care a așteptat ca răspunsurile să parvină prin interfon. Nimic de semnalat. Constructorii de nave de la docurile din Chil făcuseră o treabă bună. În acel moment, asupra cocii se exercita o presiune totală de 80.000 de tone, cât deplasamentul marelui pachebot, King Mary. Totul era în regulă, dar pentru Marshall nu se rezolvase problema esențială. Trebuia ca fiecare să acorde o încredere totală atât comandantului, cât și navei. Fiecare să înțeleagă că nu pot supraviețui decât toți împreună, reunindu-și toate energiile. De asemenea, trebuia aplanată animozitatea dintre cei doi locotenenți care se priveau cu ochii dușmanoși. Merșelor donă scurt. Coborâm la 180 de picioare, secundule. Am înțeles, sir. Iarăși s-au auzit rosnituri. Sub efortul suplimentar... Cerut cocii, se coșcovea pitura de pe pereți, câțiva fulgi ca de zăpadă au zburat prin interior. Submarinul a fost adus la orizontală și în mintea lui Marshall apărua o nouă comparație. Deasupra capului avea acum o coloană de apă de înălțimea catedralei St. Paul din Londra. Frenzel se întorsese după ce terminase inspecția pentru un examen serios al compartimentului Pupa. Totul în stare perfectă, ca și restul navei. Era satisfăcut de toate, de corpul rezistent ca și de mașini. Cu voce puternică, pentru a fi auzit de toți, Marshall declară. Acum putem acorda de plină încredere navei noastre. Reușita imersiunii, consolidease încrederea echipajului, dar între Gerard și De persistă persista ostilitatea. Cu pașa bea auziți, Churchill intră în cabină, întrerupând gândurile lui Marshall referitoare la proba de imersiune. Să trăiți, sir! Lângă cușetă, el depusese o ceașcă de cafea. Vă radeți în dimineața asta, sir! Marshall se întinse, suspinând. Înfăfurit în puloverul gros, în picioare cu cisme marinarești, ar fi dat orice pentru o baie caldă, un ras și schimbarea îmbrăcăminții. Dar, pe mare, toate astea erau o pierdere de timp. Nu, voi lua o cafea și cu asta gata. Ce mai este nou? Churchill își trecu palma peste bărbie. Totul în ordine, sir. Calm și liniște. Trecând prin postul central, am văzut că ne aflăm la 20 de metri adâncime. Cât face asta în picioare? Merșel zâmbi. 65, Churchill. E ușor de calculat. Te vei obișnui repede. Ai să vezi. Ajuns la ușă, Churchill spuse. Poate, sir. Dar de ce n-ai panemții ăștia? nu trebuie să-și iei măsuri obișnuite? Merchel a băut cafeaua. Era caldă, destul de bună. În orice caz, mai bună decât cea cu care se mulțumise precedentul ocupant al cabinei. Întreaga Germanie ducea mare lipsă de cafea. Dar a lăsat repede ceașca jos, căci în difuzor s-a auzit. Comandantul este chemat la postul central. Sărind din cușete, Merșel parcurse în fugă scurtul culoar ce ducea la postul central. Ceașca de cafea se rostogoli pe podeaua cabinei. Bac, ofițer de cart, era portat grav. Operatorul de la hidrofon a detectat ecouri pe verde 4-5, sir. Foarte slabe, au dispărut aproape imediat. Probabil zgomote de elice. Marshall s-a plecat asupra operatorului de la dispozitivul de ascultare, înghesuit în minusculul său compartiment. Îl încet pe umăr. Ce crezi, Speak? Operatorul de la ascultare se redresă și îndepărtă unul din receptoarele căștii. Nu sunt sigur, sir." A fost foarte imprecis. Un moment am crezut că este un banc de pești. Merșel ortonă lui Bac. Claxonul imediat. La sunetul strident al claxonului, oamenii care nu erau de cart s-au precipitat spre posturi. Mai palid ca de obicei, Gerard s-o făind în postul de comandă. Echipajul la posturile de imersiune, sir. Pe metalic, cu decetele ușor sprijinite pe spițele de alama ale timonei, che aștepta. Nu s-ar fi spus că o jumătate de minut mai devreme dormea profund. Merșel își privi ceasul. Curând va începe să se lumineze de zi. Opriți ventilatoarele. Liniște completă în toată nava. Foarte calm, Gerard întrebă. Ce credeți, sir? Merșel ridică din umeri. O eroare probabil. Vom încerca să ne lămurim cu periscopul. Gerard repetă. Adâncime periscopică. Merchel se apropie de aparat. Auză aerul comprimat pătrunzând în tancuri. Încet, să nu urcăm prea repede! Sus periscopul!" Ridicând brațul, repetă. Încet!" Când periscopul început să se ridice în lăcașul său, Merchel se plecă și apucă cele două manete. Aparatul era cald, anume încălzit pentru a preveni aburirea lentilelor. Încet!" Privi prin ochiul și îi o slabă lumină cenușie deasupra unui clocot de bule de aer și spumă. Obiectivul periscopului ieșea la suprafață. Suntem la adâncime periscopică, A Vocea lui Gerard era doar o șoaptă. Complet a plecat, Marcel rotea încet instrumentul al cărui obiectiv era acoperit cu stropfin de apă. Nu se vedea nimic. Ridicați complet." Marcel se redresă, urmărind mișcarea ascendentă a periscopului. Simțea că toți cei din jur îi pândeau impresiile pe figură și îi comentau cu voce joasă în timp ce el inspecta suprafața mării. Se vede o navă!" anunță el. Stă -ne mișcată. Potriviu obiectivul la mărire maximă și priveliștea îi tăieră suflarea. Nava era un cargou puternic înclinat și coca lui prezenta o gaură prin care putea trece un autobuz. Un subofițer care urmărea citirile pe cercul gradat al periscopului, anunță. Nava se află la verde 3-5, la distanță de... Dar îl întrerupse. E pe cale să se scufunde. Zăresc două bărci acostate de-a lungul ei. Nu-și putea deslipi ochii de la drama care se derula. De pe punți, siluete se aruncau în marea cenușie, bântuită de hulă. Altele notau către cele două bărci de salvare, teribil de încăpătoare. Fără îndoială, cargoul rămăsese în urma unui convoi și echipajul făcuse încercări disperate să-l salveze. Vieții oameni, cine știe câte mile vor trebui să rătăcească până vor fi salvați, dacă vor fi vreodată. Obiectivul devenise obscur, parcă năpădit de Lapoviță. Marshall se departă de periscop. Aruncă și dumneata o privire, secundule. Cargoul era englez, vechi și prăpădit. Se îndrepta probabil spre portul unde trebuia reparat, când, apărută de cine știe unde, o torpilă... Ecoul pe care l a auzit," îi spuse Marshall lui Spic, a fost probabil de la submarinul atacant. A rămas câtva timp la pândă pentru cazul când o altă navă ar veni în ajutorul victimei." Merșel privis pe Gerard, care era tot aplecat la periscop. Vorbi fără să se adresa cuiva anume. Ar fi poate cazul să vedem ce se mai întâmplă." Cu voce surdă Gerard întrebă. Vă referiți, sir, la nenorociția aceea de naufragiați? Dar Marshall continuă hotărât fără să-i răspundă direct. Poate că ubutul se mai învârtește încă prin împrejurimi. Dacă ieșim la suprafață, ne atacă imediat. Adaugă cu voce joasă. Nu putem face nimic, Bob. Urmat o cerea apăsătoare. Chiar stărchii s-a rotit pe scaun pentru a privi la comandant. Vorbele lui parcă îi transformase răpe toți în stane de piatră. Sir, exclamă de vre, nu putem lăsa să piară. Merge la apucă manșetele periscopului și, imprimând aparatului o mișcare de rotație, inspectă repede marea și cerul. Marea era pustie, cerul cenușiu. Probabil era frig. Etrava ruginită a cargoului ieșea acum la apă Parcă trasă de invizibile parâme. A lăsat în jos manetele. Coborând periscopul, Merse la hartă. Ne scofundăm la 20 de metri. Noul cap 240. Mă reînvitez timp de o oră ca să câștigăm timpul pierdut. Își asculta cu mirare propria sa voce, rece, egală, fără pic de emoție. Cum era în stare să fie atât de calm? Când, cu întreaga sa ființă, ar fi dorit să iasă la suprafață ca să ia la bord pe nefericiții naufragiați. Dar, sir, spuse de vre, dacă... Merșel îl întrerupse și îi s-adresă brusc. Niciun da, niciun dacă, locotenente. Crezi că eu decizia cu inima ușoară? Judecă însă înainte de a face pe eroul cavaler. Pe cadrane acele se mișcau încet. 20 de metri, sir. Drum 240. Un zgomot surd a străbătut coca. Apoi s-a auzit un enorm voiet care părea că nu se mai termină. Nava se rupea în două, înainte de a fi înghițită de mare. Ochii lui Marshall i-au întâlnit pe cei lui Gerald. Secundul înțelegea mai bine decât oricine. În ochi, Marshall i-a citit rușine și tristețe. Și că îl pe el comandantul, știind cât l costa decizia pe care numai el o putea lua. Liber de la posturile de imersiune, s-a șternut tot acere grea și Merșel părăsi postul central.